Dann wünsche ich euch schöne Ferien in Kirin. Dankeschön. Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Der war ja nett. <lacht> Komisch. Timmy bellt nicht. Kein Mensch da. Ob Sie vergessen haben, dass wir heute kommen? Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, Julian. Mhm. Ich habe George geschrieben, dass wir pünktlich um vier mit dem Zug in Kirin eintreffen. Wieso ja, cool. holt uns dann keiner vom Bahnhof ab? sich nur ein bisschen verspätet. Ein bisschen? Anne, der Zug hatte schon Verspätung. Irgendwas ist da schief gelaufen. Wetten? Tante Fanny ist nie unpünktlich. Du hast recht, Julian. Sie geht ja. so genau wie eine Eieruhr. <lacht> ja. Und sie macht die besten Pfannkuchen der Welt. Ja, das stimmt. Oh Mann, hab ich habe einen Hunger. Ja, ich auch. Und ich habe ein richtiges Loch im Bauch. <lacht> die fangen ja gut an unsere Ferien. <lacht> Hey, da kommt der Bus. Den können wir nehmen. Ja. Der hält doch an der Küstenstraße. Unten beim Felsenhaus. Ja, stimmt. Dann los nichts wie hin. Ja. Dick, dein Rucksack. Oh ja. Nun mach schon. Julien, ja. Julian, Dick und N. hatten den Bus gerade noch erreicht. Jetzt klettern sie den steilen Weg von der Küstenstraße zum Felsenhaus hinauf. Die Nachmittagssonne liegt still auf den schönen alten Mauern. Aber je näher die Kinder kommen, desto merkwürdiger erscheint ihnen die ungewohnte Stille. Puh. Ich kann nicht mehr. Nee. Dass Timmy nicht bellt. Als ob sie alle ausgeflogen wären. Ja. Sollen wir mal rufen? Ach was, wir gehen einfach rein. George hat bestimmt eine Nachricht hinterlassen. Los! Kommt! Okay. Halt! Hm? Bleibt mal stehen. Was ist denn? Da oben steht ein Mann auf dem Dach. Was? Tatsächlich? Ja. Onkel Quentin ist das nicht? Nee. Mensch, wenn das nun ein Einbrecher ist! Ach. Oh, oh, und Tante Fanny und, und George und alle gefesselt im Keller eingesperrt sind. Was? Das stimmt was nicht. Mhm. Los, wir schleichen ins Haus. Nehmen den Hintereingang. Aber leise. Dann sage ich doch, das fängt ja gut an. Wenn der Einbrecher bewaffnet ist? Was? Ach, hör auf, N. Wir müssen auf jeden Fall im Keller nachsehen. Einverstanden. Aber dann müssen wir durch die Küche. Das stimmt. Und wenn der Einbrecher jetzt schon runtergekommen ist und in der Küche gerade. Gerade was? Willst du lieber hier bleiben? Alleine? Na, also, komm jetzt. Nicht so laut, Julian. Ich kann nichts dafür. Die Tür quietscht so. Wir müssen an der Wand entlang gehen. Was denn? Ich habe eine Tür gehört. Oh. Da! Wieder! Das war da oben. Der Einbrecher. Schnell jetzt. Wir müssen vor ihm im Keller sein. Die Tür zu so dick. Aber leise. Es nach Pfannkuchen. Ja, das stimmt. Ann, sieh doch mal im Backofen nach. Spinnst du? Mir schlottern die Knie und du denkst an Pfannkuchen. Ich hab Psst, hört mal. Oh. Er kommt. Was machen wir jetzt? In den Keller, Leute. Na los. Oh. Ach so, ihr. Ihr seid sicher die Freunde von George, die hier immer ihre Ferien verbringen. Seid ihr allein? Ich meine. Wo sind denn eure Leute? Tja, das wollten wir Sie gerade fragen. <lacht> ihr seid gut. Vorsichtig, wenn ihr mich auf den Arm nehmen wollt, sperre ich euch im Keller ein. Nein, bitte nicht. Doch <lacht> nur ein dummer Scherz, Mädchen. Wir mögen keine dummen Scherze, Mister. <lacht> schon gut, Junge, schon gut. War wirklich nur Spaß. Felix? Felix! Jetzt ruft er seine Komplizen. Ruhig, an. Lass dir nichts anmerken. Felix, Sie sind da. Hier ist nämlich noch jemand, der sich schon sehr auf euch gefreut hat. Wo steckt er denn nur? Felix! Hier. Hm? In der Speisekammer. Ich glaub's ja nicht. Hab ich dir nicht ein für alle Mal verboten... Papa, ich wollte doch nur... Die kam plötzlich rein in die Küche und da habe ich einen Schreck gekriegt und mich in der Speisekammer versteckt. Na, hm. ja. Oh, da ist Timmy! Timmy! Ach, Timmy, Oh, Timmy! Timmy! Da ist doch George und Tante Fanny! Ja. Sie sind mit der Kutsche gekommen. Seid ihr denn nicht zusammengekommen? Nein, sind wir nicht, Mister. Wer sind sie überhaupt? Entschuldige, ich habe mir noch gar nicht vorgestellt. Ich bin... Hallo! Hallo, oh, George. Hi, Kinder. Na, da bin ich aber froh, dass ihr da seid. Endlich. Oh, so wir angucken. erst, dass ihr da seid. Und Mr. Houston, oh, wie nett von Ihnen, dass sie meine Gäste hereingelassen haben. Ich wusste gar nicht, dass sie noch hier sind. Sie haben doch um vier Uhr Feierabend. Wir müssen zweimal 2. Viertel nach vier, ich gehe da noch. Oh, Timmy. Viertel nach vier? Ja. Mal, ja, Viertel nach 5. Was? Nein. Doch. Aber die Uhr hier... Die geht offenbar eine ganze Stunde nach. Mhm. Du liebe Zeit, jetzt wird mir einiges klar. Und wir dachten, die Bahnhofsuhr ginge mal wieder falsch. Aber diese Uhr... Moment, das haben wir gleich. Diese Uhr ist, seit ich auf der Welt bin, noch nie vor- oder nachgegangen. Jemand muss sie absichtlich verstellt haben. Mutter, das ist für höhere Gewalt. Aha. Na, über höhere Gewalt können wir später reden, George. Hol doch bitte die Pfannkuchen aus dem Backofen. Ja, Mutter. Ja. Mach. Pfannkuchen. Oh, warte, George, ich helfe dir. Ja, ich hole die auch. Marmelade aus dem Eisschrank. Alles runter in den Garten, Leute, da ist schon gedeckt. In der Speisekammer steht noch Himbeergelee. Das kann ich ja holen. Soll ich? Ja. Du bist ja immer noch hier, du kleines Ekel. Verschwinde endlich, du nervst. Hey! Nee. Und dein Papa ist auch schon weg. Ist er nicht? Der ist noch mal aufs Dach gestiegen. Bäh. Aha. Und was macht er da? Hat was vergessen. Komm, Timmy, wir gehen auch runter. Timmy, bei Fuß. Timmy. Timmy, komm. Uh. Er mag dich nicht mehr, weil du immer so hässlich zu mir bist. Stimmt's, Timmy? Timmy ist mein Hund. Merkt dir das? Und nun uh -huh. zisch ab, sonst schmeiße ich dich die Treppe runter. Georgina, was soll das schon wieder? Oh, nenn mich nicht Georgina, Mutter. Ich hasse das. Wir gehen ja schon. Da hast du's. Das ist deine Schuld. Immer nimmst du ihn in Schutz. Felix hier, Felix da. Lass ihn doch mit Timmy spielen. Er ist ja so allein. Und ich? Was bin ich denn ohne Timmy? Aber George, mein Mädchen. Das verstehe ich ja. nicht. Timmy hört doch sonst nur auf dich, George. Was findet er bloß an diesem Felix? Oh, wenn ich das wüsste, Julian. Seit die Ferien angefangen haben, hängt diese Rotznase bei uns rum und nimmt mir Timmy weg. Genug jetzt, George. Solange Mr. Houston unser Dach repariert, gehört Felix mit zur Familie. Das haben Quentin und ich so beschlossen und du wirst dich fügen müssen. Aber jetzt kommt, sonst ist kein Pfannkuchen mehr übrig. Ah, meinetwegen. Kommst du, Julian? Ja, klar. Hm, das mit Timmy finde ich merkwürdig. Mhm. Der klebt ja richtig an Felix. Ach, Felix. sag ich doch. Ja. Die besten Pfannkuchen ja. der Welt. Mhm. Du platzt doch gleich dick. Oh, ja, nicht mehr. Och Kinder, die letzten zwei. Wer möchte denn noch einen? Timmy möchte einen. Untersteh dich. Mein Hund kriegt keine Pfannkuchen und schon gar nicht von dir. Dann nicht. Du liebe Zeit, dein Vater arbeitet ja immer noch auf dem Dach, Felix. Nein, mein Papa hat schon einen Bauwagen. Da oben, das ist das Ekel. <lacht> Wer ist denn das? <lacht> das ist ja ein toller Name. Ich kann ihn nicht leiden. Er hat böse Augen. Er hat böse Augen, du spinnst doch. Hermann Finger ist der fleißigste von allen. Er arbeitet immer nach Feierabend. Ja, aber das soll er gar nicht. Mein Papa will das nicht. Und warum nicht? Weiß ich nicht. <lacht> Tammy! Das ist ja wohl das Letzte. Jetzt hat er die Pfannkuchen vom Tisch gefressen. <lacht> Komm mal her, Timmy. Das tust du nie wieder. Pfui, fui ist das. George, hör doch auf. Timmy hat keine Schuld. Stimmt, aber hat überhaupt keine Manieren mehr. Und daran bist du schuld, Felix. Georgina, na das geht zu weit. Du wirst dich jetzt sofort bei Felix entschuldigen. Ich denke gar nicht daran. Ich gehe. George, George was ist denn los mit Hey, bleib hier? hier. Sag ich doch, die fangen ja gut an, unsere Ferien. Ach, was soll denn heute noch alles schieflaufen? Offen. Sie klemmt nur. George. Was hast du denn bloß? Was ich habe? Ich habe mit Timmy geschimpft. Und das wollte ich doch gar nicht. Oh Beruhige dich. Timmy hat dir längst verziehen. Hier, nimm das Taschentuch. Danke. Alles wegen diesem blöden Felix. Nun mach mal einen Punkt, George. Der Kleine ist doch okay, oder? Finde ich auch. Und dass Timmy ihn so gern hat, spricht eigentlich für ihn. Mhm. Genau. Timmy knurrt doch gleich wie eine Bärenfamilie, wenn mit einem Menschen irgendetwas nicht in Ordnung ist. <lacht> Als ob er uns das vorführen ja. möchte. Du bist mir ein Spaßmacher, Timmy. Moment mal, das ist kein Spaß. Er kratzt an der Tür. Timmy, was hast du? Psst, seid leise. Warum sich die Haare? Ja, stimmt jemand auf der Treppe. Er geht runter in die Halle. Da, da kommt noch einer. Hört ihr? Ja, aber Timmy beruhigt sich wieder. Komisch. Timmy, wer war das? Wer denn das da wieder Felix? Ich schau mal nach. Mein Vater hat gesagt, sie soll nach Feierabend nicht mehr im Haus sein. Ich weiß auch warum. Halt die Klappe, Rotzbengel. Und lass mich in Ruhe. Ich sag's meinem Vater. Gestern habe ich sie auch gesehen. So? Du spürst mir wohl nach, was? Ich werde dir das mal austreiben. Komm hier, Bengel. Lassen Sie mich los! Timmy! Mistköter, bleib mir ja am Leib. Timmy! Timmy bei Fuß. Auf Wiedersehen und einen schönen Abend noch. Tschüss, Herr Finger, bis morgen. Verstehe dich nicht, George. Wie kannst du so nett zu dem Kerl sein? Er hat sich äußerst verdächtig benommen. Ha! Er hätte Felix beinahe eine Ohrfeige gegeben. Das fand ich prima. Und dass Timmy den netten Herrn Beiner ins Bein gebissen hätte, das sagt dir gar nichts? Pff, Timmy wollte bloß Felix verteidigen. Einspruch! Timmy wollte uns zeigen, dass mit diesem Herrn Finger irgendwas nicht stimmt. Genau, no. das sehe ich auch so. George, komm zu dir! Eigentlich müssten wir den Kerl sofort verfolgen, um herauszukriegen, was er am Schilde führt. Ich, ich möchte diesmal nur Ferien und Pfannkuchen, keine Abenteuer bitte. Kinder, es ist Zeit! Macht eure Zimmer fertig, gleich gibt es Abendbrot und dann in die Betten, verstanden? Ist gut, ja. Tante ja, Penny. Ja, wir kommen. Ja, machen wir. <lacht> Nach dem Abendbrot wurde es bald ruhig im Mädchenzimmer. George zog sich sofort die Bettdecke über den Kopf und N war bei Timmys leisem Schnarchen bald selbst eingeschlafen. Im jungen Zimmer dagegen blieb es noch eine Weile lebendig, denn Dick und Julian teilten ihr Zimmer mit Felix und besonders Julian löcherte den Jüngeren mit Fragen. Sag mal Felix, was war das vorhin mit Finger? Und wieso? Was denn? Naja, hättet hätte dir doch beinahe eine gescheuert, oder? Na und? Lass mich in Ruhe. Ich will schlafen. Moment mal, Felix. Wir werden die ganzen Ferien hier im Felsenhaus miteinander verbringen. Und wir gehören genauso zu Familie wie du. Mhm. Meinst du nicht, wir sollten zusammenhalten? George kann mich nicht leiden. Ja, aber nur wegen Timmy. Was hast du eigentlich mit ihm angestellt? Ihr seid genau wie George. Na ja, dann nicht. Das kann ja heiter werden. Gute Nacht. Ja. Dick, hast du das gehört? Ja, wahrscheinlich eine Katze Eine Katze? Hier gibt es keine Katzen, schon wegen Timmy Da ist wieder jemand auf dem Dach Mitten in der Nacht? Eben, wir sollten nachsehen Ich finde das höchst verdächtig Okay, wecken wir die Mädchen? Nein, wir gehen allein Das ist sicherer Meinetwegen. Vergiss die Taschklappe nicht. Fast lautlos schlichen Julien und Dick die Treppe hinauf zum Boden. Sie versteckten sich hinter einer großen Kiste, gleich neben der Klappe. Von hier aus konnten sie den ganzen Dachboden überblicken. Dort, wo das Dach erneuert werden sollte, gähnte ein riesiges Loch. Ein Käuzchen flog auf. Dann geschah lange nichts. Aber plötzlich huschte ein Lichtstrahl über die Balken. Da ist er. Ist das dieser Finger? Schon. Was sollte es sonst sein? Da könnte auch Felix' Vater sein. Was macht der denn da? Er fummelt an einem Dachsparren herum. Jetzt hämmert er sogar. Der ist ja mutig. Jetzt werden doch alle wach. Komm Dick, wieder runter. Es braucht niemand zu merken, dass wir nicht in unseren Betten sind. Das stimmt. Was ist denn da los, um Gottes Willen? Entschuldigen Sie, Ma'am. Aber ein Balken hatte sich gelöst. Ich hatte das Poltern gehört und bin sofort rauf, um den Schaden zu beheben. Tut mir leid, ich wollte niemanden wecken. Na, solange uns das Dach nicht im Schlaf auf den Kopf fällt, Mr. Houston. <lacht> Tut mir wirklich leid, da. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ich, ich hatte alles abgesichert. Ach, das sollten wir morgen klären. Gute hm. Nacht, Mr. Houston. Gute Nacht, Ma'am. Das ist ja ein dickes Ding. Mhm. Was sagst du, Dick? Das sag ich doch. Felix' Vater. Der hat Dreck am Stecken und nicht zu so knapp. Ich glaube das auch nicht, dass er mitten in der Nacht einen Balken reparieren muss. Tante Fanny ist zu gutgläubig. Und Onkel Quentin ist nicht da. Das nutzt dieser Betrüger aus. Das nimmst du zurück. Mein Vater ist kein Betrüger. Ihr habt ja keine Ahnung. Hey, du bist ja wach. Und voll angezogen. Schläfst du immer in Anorak und Schuhen? Ich? Nein, aber das geht euch nichts an. Felix, wenn du jetzt nicht sofort ehrlich mit uns redest, dann rufe ich morgen die Polizei und die soll dann untersuchen. Nein, dann verliert mein Vater seine Arbeit. Bitte nicht. Also, was ist los? Wo warst du eben? Als ihr weg bin ich auch los auf den Dachboden. Ganz schön mutig. Ich war nicht ganz oben. Ich habe mich in Mr. Quentins Studierzimmer versteckt. Das war offen? Ja, die Tür war nur angelehnt. Ein Glück, ich war gerade da drin, da kam das Ekel vom Boden runter. Finger? Ja, der. Der hat wahrscheinlich was geklaut und wollte es oben verstecken. Aha. Und dann kam der Krach mit dem Balken und da ist er abgehauen. Als mein Vater hochkam, war das Ekel schon verschwunden. Wieso sollte Finger was geklaut haben? Ach, du lügst doch wie gedruckt. Tu ich nicht, hier. Lies das mal. Mhm. Langfinger im Baugewerbe. Hausbesitzer mhm. aufgepasst. Bei Reparatur und Bauarbeiten sind seit einiger Zeit immer wieder Diebstähle von Wertgegenständen zur Anzeige gekommen. Mhm. Leider konnte noch kein Diebstahl aufgeklärt werden. Und du glaubst, das Ekel ist der Langfinger? Ich weiß es. Bei der letzten Baustelle habe ich selbst gesehen, wie er den Schreibtisch des Besitzers durchgewühlt hat. Mhm. Und? Hat er was mitgenommen? Ja, eine Pistole. Und das sollen wir dir glauben? Warum hast du deinem Vater nichts davon erzählt? Hab ich ja, aber er kann das Ekel nicht einfach rauswerfen, solange er keine Beweise hat. Hm, verstehe. Also, das muss ich erstmal überschlafen. Ich finde, es ist Zeit. Was meint ihr? Ich finde, es ist Zeit zu handeln. Mhm. Und zwar gleich. Sonst ist es zu spät. Wie, wie bitte? Was, was willst so du tun? Erstmal die Mädchen wecken. und N waren längst wach, denn bei so viel Unruhe im Haus hatte Timmy die beiden Mädchen natürlich nicht weiterschlafen lassen. So kam es, dass die fünf Freunde und Felix sich mitten in der Nacht in voller Kleidung und mit Taschenlampen bewaffnet auf dem Treppenabsatz vor ihren Zimmern begegneten. Julian erzählte den Mädchen schnell, was er von Felix erfahren hatte. Und kurz darauf waren alle auf dem Dachboden und tasteten im Schein ihrer Taschenlampen nach irgendeiner Spur, die Langfinger hier hinterlassen haben musste. Davon waren die Kinder überzeugt. Sogar George suchte eifrig mit, denn Timmy blieb die ganze Zeit an ihrer Seite und kümmerte sich überhaupt nicht um Felix. Hm. Ah. Psch, Uig, Timmy. Habt ihr schon was? Nee, hey, wir wissen ja nicht mal, wonach wir suchen Nach einem geklauten Wertgegenstand, du Dussel Wir besitzen aber keine Wertgegenstände, leider Irgendwas muss Finger hier versteckt haben Wozu war er sonst hier oben? Nachts und allein Das glaube ich auch Er schläft nämlich im Bauwagen Aber oh. den kontrolliert mein Vater jeden Tag Ihr wisst ja warum Seid bloß vorsichtig. Hier sind überall lockere Dielen und morsche Balken. Hier ist was. hilf mir mal. Was denn? Was? Wo? Wo? Da ist das Brett im Boden. Es ist locker. Wir stemmen es raus. Ich schieb den Schraubenzieher in die Ritze und du ziehst es hoch, ja? Gut. Hast du? Ja. Leuchte mal, Dick. Ja, mach ich. Wow, oh, seht euch das an. War das Mikroskop. Ich werde nicht mehr. Na, wenn das kein Wertgegenstand ist. Ann, äh, das ist unbezahlbar. Er muss es aus Onkel Quentins Studierzimmer geklaut haben mhm. und hier versteckt. Heute Nacht wollte er es in Sicherheit bringen und ist dabei an diese Stütze gestoßen. Ja, genau. Und da ist der morsche Balken mit Gepolter runtergekommen. Und er in voller Panik auf und davon. Genau. Hier liegen ja noch die Reste vom Balken rum. Ja. Seht euch das an. Holzwurm zerfressen. Das bröckelt wie Streuselkuchen. Äh, äh. Hä? Leute, das ist ja, das ist ja was ganz anderes. Was hast du? Äh. Was denn? Das ist Leder. Eine Kartusche aus hartem Leder. Völlig unversehrt. Ja, mach doch mal auf. Ja genau. mach mal. Nicht hier. Wir verschwinden schleunigst. Dann wird doch noch jemand wach. Oder das Ekel kommt mit seiner Pistole. An. Gut, wir nehmen das Mikroskop und gehen leise runter. Das Mikroskop lassen wir lieber hier, George. Wie sollen wir Finger überführen, wenn wir es jetzt mitnehmen? Klar, wir müssen ihn auf frischer Tat ertappen. Genau. Wir oder besser die Polizei. Hm. Meine Mutter wird in Ohnmacht, wenn wir das erzählen. Was war das? Felix, mach nicht so einen Krach. Das war ich nicht. Mensch, wenn das Dach jetzt einstürzt. Los, runter, Leute. Hier wird es unheimlich. Hm. Wir gehen in den Boot schuppen. Wieso denn? Das ist gemütlicher. Gemütlicher? Na jedenfalls kann uns keiner dabei beobachten, wenn wir dieses Ding aufmachen. Eben. Nur ich habe einen Schlüssel. Kommt schon. Mach Licht, Julien. So. Und jetzt? Mach's nicht so spannend. Hier ist da er drin, zusammengerollt. Zeig mal her. Eine Grundrisskarte. Scheint schon ziemlich alt zu sein. <lacht> Fällt bald auseinander. Freunde, das ist die Abbildung vom Felsenhaus. Ja, ja hier, hier unten ist die Küche. Daneben das Wohnzimmer. Aha. Darüber das Zimmer von George. Ja, hier ja. der Flur und, und da der Aufstieg zum Dachboden. Ja. Ja. Und was hat die gestrichelte Linie dazu bedeuten? Und der Pfeil da? Hm, ja. Da steht Sp Speisekammer. Speisekammer? Was soll das denn? Ja, genau. Oh, das sieht mir beinahe nach einem Geheimgang aus. Hm. Ja. Wenn man der Linie folgt, stößt man auf ein Quadrat. Es mhm. ist mit einem Kreuz gekennzeichnet. Ja, Und dann endet ja. die Linie an der Küste. Ich glaube, da steht noch was. Name g Esteban, nie gehört. Wer ist das? Garrett Esteban liegt schon seit 150 Jahren auf dem Friedhof von köln wow. Nein, wow. Sag bloß, du meinst den Freund deines Ur-Ur-Ur-Großvaters, die Piraten. Ja, genau. Das ist jedenfalls der einzige G Esteban, den ich kenne. Dann könnte diese Karte von ihm sein. Ja, genau. Und wer weiß, ob es nicht eine Schatzkarte ist. Klar doch, wenn er Pirat von Beruf war. Also? Also werden wir morgen die Speisekammer untersuchen. Ah, ja, das passt gut. Meine Mutter hat morgen Vormittag einen Termin Köln. Was machen wir mit der Kartusche? Ich glaube, hier ist sie im Sichersten. Wieso glaubst du das, Felix? Na, unter den Leinen und dem ganzen anderen Zeug hier im Schuppen? Ja, da hat er recht, George. Niemand käme darauf, dass in dem alten Lederding eine Schatzkarte stecken könnte. Mhm. Na gut, außerdem habe ich den Schlüssel zum Bootsschuppen. Und ich habe Sand in den Augen. Ich möchte nur noch schlafen. Ja, ich... Endlich kehrte Nachtruhe ein im Felsenhaus. Erst am nächsten Morgen, als lautes Gehämmer vom Dach die Kinder aus dem Schlaf riss, merkten sie, wie wenig sie geschlafen hatten. Nur Felix war schon auf den Beinen. Ihm war die unangenehme Aufgabe zugefallen, seinen Vater von ihrer nächtlichen Entdeckung zu unterrichten. Tante Fanny wollten sie damit zunächst nicht beunruhigen. Aber Mr. Houston erschien schon bald am Frühstückstisch im Garten. Hallo? Hallo. Hallo, Ma'am. Guten Morgen. Guten Morgen, Mr. Houston. Was gibt's? Hm. Einer meiner Arbeiter ist nicht erschienen. Sie haben nicht... Gesehen. Nein, Mr. Houston, ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Er hat... Ich meine... Entschuldigen Sie bitte. Könnte ich Sie, bevor Sie nach Kirin fahren, noch einmal sprechen? Ja, natürlich. Kommen Sie, gehen wir ins Haus. Danke. Prost, Mahlzeit. Jetzt ist er weg. Er muss was gemerkt haben. Vielleicht hat er mich die ganze Zeit verfolgt und beobachtet. Ja, Mensch, das Knacken im Gepäck. Gestern Nacht... Aber dann, dann weiß er auch von der Kartusche. Von unserer Schatzkarte? Na klar. Lass uns sofort sehen, ob sie noch da ist. Ja. Zum Bootshaus, schnell! Hast du den Schlüssel? Ja. Demi, auf geht's! Die Tür ist offen. Oh nein! Oh nein, das kann nicht das wahr sein. Los rein! Ist sie noch da? Äh. Ah, hier ist sie. Guck mal her, Dick. Hier, unversehrt. Sie ist leer. Was? Was? Oh. Und die Schatzkarte? Um. Weg. Oh nein. Oh, das, das gibt's doch nicht. Hat hier gestern nicht noch ein Schlauchboot gestanden? Hm. Mein Schlauchboot, das ist ja auch weg. Na toll, die fängt ja gut an, unsere Schatzsuche. Wir müssen sofort die Polizei rufen. Bis wir der Polizei erklärt haben, worum es geht, ist das Ekel über alle Berge. Mit unserem Schatz. Und meinem Schlauchboot. Wir müssen selber handeln. Und zwar schnell. Der Plan der fünf Freunde war einfach, aber nicht ungefährlich. Sie erinnerten sich, dass der Zugang zum Geheimgang in der Speisekammer verborgen war und dass die gestrichelte Linie schließlich an der Küste endete. Finger hatte das Schlauchboot genommen. Also würde er versuchen, von der Küste aus in den Geheimgang zu gelangen. Die Kinder wollten es von der Speisekammer ausprobieren. Tante Fanny wunderte sich, mit welchem Eifer plötzlich das Frühstücksgeschirr in die Küche getragen und sogar abgewaschen wurde. Aber sie hatte es eilig, nach Kirin zu kommen und ließ die Freunde bald allein. Sie ist weg! Alle stehen und liegen lassen. In die Speisekammer! Hier vielleicht... Hm? Vielleicht hier? Hinter dem Regal! Hier mm -mm. Nichts. Oh mein Gott. Es, es muss eine verborgene Tür sein oder sowas. Ist doch viel zu eng hier. Wo soll denn da eine Tür sein? Huch! Das ist echt mit getrockneten Äpfeln. Mhm. Jimmy, lass das! Davon kriegst du Durchfall. Und was ist das hier? Diese kleine Tür neben dem Lichtschalter. Ich dachte, das sind die Sicherung oder so. Ja, Sicherung. Stimmt. Aber der Hebel da an der Seite. Das ist keine Sicherung. Warte mal. Ich probiere mal. <lacht> er bewegt sich nicht. Nochmal. Oder ein bisschen Öl rein. Hebel, Aua! Nein! Das war hart. Was jetzt? Oh. Das ist der Geheimgang, Leute. Ganz schön finster. Ja, wir haben die Taschenlampen nicht mit. Ah? Ah. Mist, warte, ich hole sie. Ich kann mich an der Klappe hochziehen. Ah! Church, ist dir was passiert? Nein, nur der Schreck. Und die Klappe ist zu. Und sie geht auch nicht mehr auf. Oh nein, nichts Und jetzt? ohne Licht und alles? Ich habe eine Taschenlampe in meiner Jacke. Du bist unsere Rettung, Felix. Oh, die Hundekuchen. Timmy, was frisst du da? Hm? Aus, aus, spuck aus. Das ist vielleicht Gift. <lacht> Nein, das sind die Hundekuchen. Die sind mir gerade eben rausgefallen. Hier, Julian, die Lampe. Hundekuchen. Und die sind dir gerade eben aus der Jacke gefallen, ja? Ja, und ich habe immer welche dabei. Extra für Timmy. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist das ganze Geheimnis. Ach, deshalb klebt ihr er die Kletter Klettern hier. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Komm, George. Hier, George, kannst du dir haben geschenkt. Vielen Dank, Felix. Aber ich erkaufe ihn mit Timmy's Zuneigung und nicht mit Hundekuchen. Dann nicht. George, sei nicht kindisch. Wir haben andere Probleme, oder? Felix, nimm du die Taschenlampe und geh mit deinem Hundekuchen und Timmy voran. Machen wir. wir. hinterher. Los jetzt. Aber Julian, was machen wir, wenn wir ihm wirklich begegnen? Wir können nicht mehr zurück. Und er hat vielleicht eine Waffe. Ach, glaube ich nicht. Außerdem sind wir sechs und er nur einer. Trotzdem. Hey, der Gang macht hier ein Knie. Es geht abwärts. Genau wie auf dem Plan. Weiter. Vorsicht. Hier ist es ah, ja. wow. hier rein zur Rutschpartie. Aua. Das hier muss das Quadrat mit dem Kreuz sein. Leuchte mal, Felix. Hier. Ja. Oh, eine richtige Tropfsteinhöhle. Ja. Toll, die Säulen da hinten. Oh, ihre. Meine Taschenlampe. Die Batterien gebe auf. Mist. Mach sie aus, Felix. Ja. Mach sie aus, habe ich gesagt. Hab ich doch. Und woher kommt denn das Licht? Was war da hier. Das Da wieder. Oh. Das ist Finger. Er kommt. Wir schleichen uns ganz leise hinter die Säulen. Mhm. Keine Mix mehr. Komm, Komm, Timmy. Kirche oder was? Huh! Ha! Schatz, Schatz, Schatz, wo bist du? Schatz, wo bist du? Bist, du, bist, du, bist, du, bist, du bist. Moment mal, Kreuz. Wo ist hier ein Kreuz? Hm, nix Kreuz, kein Kreuz, kein Schatz, gar nichts. Aber ein gutes Versteck immerhin. Und wenn ich's bis zur Speisekammer schaffe bin ich auch schon wieder im Haus. <lacht> Und dann... <lacht> dann schaffe ich alles raus, was da zu holen ist. <lacht> Julian, er ist weg. Noch nicht, Len. Wir warten noch. Okay. Mit angehaltenem Atem warteten die Kinder, bis von Finger nichts mehr zu hören war. Aber dann platzte Felix mit einer Bombennachricht heraus. Ich habe das Kreuz gesehen. Was, Was du? Das Ekel konnte es nicht sehen. Sein eigener Schatten lag drauf. Und wo? Hey. Sag doch. So, von mir aus, genau gegenüber an der Wand. Ein kleines weißes Kreuz. Kommt, wir gehen im Dunkeln. An der Wand probieren wir die Taschenlampe nochmal. Ja. Hier ist die Wand weiter geht's nicht. Gut, probier mal, Felix. Geht nicht. Ah, jetzt. Da ist es, siehst du? Na, ja, und über dem Kreuz ist genauso ein Hebel wie in der Speisekammer. Soll ich? Ja, genau. Nein! Na klar, Julian, mach schon. Es geht ganz leicht. Oh. Jetzt sieht sie endgültig aus. Macht nichts, es geht auch im Dunkeln. Mit dem Hebel kann ich einen Stein herausziehen. Da hinten ist ein Hohlraum. Und? Ist da was drin? Ich führe mal. Ja! Etwas Rundes. Hm? Scheint aus Leder zu sein. Hier! Äh, lass mich mal fühlen. Du, das das ist genauso eine Lederkartusche wie die von der Schatzkarte. Und? Was klappt denn so da drin? Ohne oh, kriegen wir das nie raus. Hm. George hat recht. Wir müssen so schnell wie möglich den Küstenausgang erreichen. Mhm. Ja, sonst kommt das Ekel noch zurück. Ja. Auf Leute, kommt Timmy! Jetzt aber schnell! In völliger Dunkelheit ging es ziemlich steil bergab. Die Kinder stolperten und rutschten, und es dauerte eine ganze Weile, bis sie endlich noch weit entfernt das Meer rauschen hörten. Jetzt fiel der Gang nicht mehr so steil ab. Aber sie bekamen nasse Füße. Große Pfützen und Wasserlachen füllten die Mulden und Senken im Gestein. Oh. Ich habe nasse Füße. Stell dich doch nicht so an. Haben wir doch alle. Es gluckert so unheimlich. Mhm. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Warum fragst du? Weil, weil um zwölf die Flut einsetzt. Oh nein. Stimmt, Dick. Die Flut. Äh. Verflixt. Daran habe ich nicht gedacht. Ja, los, beeilen wir uns. Und was ist, wenn die Flut kommt? Ah! Oh! Hilfe! Was ist? Ich bin an was Weiches, Ekliges gestoßen. Gibt es Monster und Kraken? Ich gehe nicht weiter. Hey, ich habe es das Monster. Was hast du? Das Schlauchboot. Mein Schlauchboot, das ist die Rettung. Das finde ich aber nett vom Ekel, dass er uns ein geklautes Schlauchboot hier gelassen hat. Ach, Quatsch nicht, Dick. Los, alle rein ins Boot. Muss uns beeilen, wenn wir rauskommen, bevor die Flut steigt. Ei, ei, Sir. Ein Schlauchboot ist schließlich kein U-Boot. Sind alle an Bord? Wo ist Timmy? Hier. Dann los, Julian, wir beide paddeln. Hier. Ei, ei, Captain George! Es wird hell! Lass ja, uns ja. mehr! Wir haben es geschafft! Ja. Der hätte seinen Spaß, wenn er uns so sehe. Und mein Urgroßvater großvater auch. Im Felsenhaus war inzwischen der Teufel los. Fanny war gleich nach dem Gespräch mit Mr. Houston nach Kiran gefahren und kam eine Stunde später mit dem Kommissar und zwei Hilfspolizisten zurück. Hermann Finger stand Todesangst im Gesicht, als er aus der Bodenluke in der Speisekammer gezogen wurde. Denn die Flut hatte den Küstenausgang des Geheimgangs bis hinauf zur Tropfsteinhöhle mit tosendem Salzwasser gefüllt. Und die Bodenklappe der Speisekammer war durch den geheimen Mechanismus besser verschlossen als die Gitter im Gefängnis von Kiran meinte jedenfalls der Kommissar, als er das Ekel abführte. Das Ekel ist weg. Endlich. Ja, und jetzt werdet ihr mir alles klitzeklein erzählen, Kinder. Sonst gibt es nie wieder Pfannkuchen in diesem Haus. Oh, Tante Fanny. Aber wir haben doch nur... Wir haben doch nur... Ja, ja, das kenne ich. Also... Was habt ihr denn nur? Hm? Wir haben dir was mitgebracht, Tante Fanny. Aber wir wissen selber noch nicht, was es ist. Wir glauben aber, es ist ein Schatz, Mutter. Ein Schatz? Ja, ein richtiger, echter Schatz. Hier. Soll ich aufmachen? Natürlich. Natürlich. Los, los. Also. Oh. oh. Ein paar gammelige Steine. Und ich dachte, da wären alte Goldmünzen drin. Ja, oder Diamanten. Oder irgendwas Wertvolles. Ähm, äh, darf ich mal sehen? Mhm. Ähm, das ist ja tatsächlich. Wo habt ihr die her? Was ist es denn, Mr. Houston? Ich kann es gar nicht glauben, aber ich täusche mich gewiss nicht. Das sind Diamanten. Rohdiamanten. Ungeschliffen, aber ungeheuer wertvoll. Ist das wahr? Unglaublich? Unglaublich. Dann ist das ja ein echter Schatz. Das ist ein echter Schatz. Die Freude im Felsenhaus war unbeschreiblich. Bis in den späten Nachmittag hinein erzählten die Kinder von ihrer abenteuerlichen Schatzsuche. Und Tante Fanny lief ein Schauer nach dem anderen über den Rücken. Nebenbei bemerkte sie aber, wie Timmy ganz aufgeregt zwischen George und Felix hin und her wuselte. Sag mal, was ist denn mit Timmy los? Der weiß ja gar nicht, wo er sich lassen soll. Bei dir oder bei dir? Das sind die Höhle-Kuchen. Hundekuchen, ah. Ja, Felix hat mir die Hälfte von seinen gegeben. Und jetzt magt ihr mir uns beide gleich gern. Ist doch praktisch, oder? Oh, sicher, das ist sehr praktisch. Gibt's jetzt Hundekuchen? Pfannkuchen, <lacht> <lacht> meine ich. <lacht> Darf auch Erdbeerkuchen sein und heißer Kakao. Oh ja, danke, tanze fanny oh, Ich habe ganz schön Hunger. <lacht> es wird auch höchste Zeit. <lacht>